Ben, boa tarde a todos e a todas un, un día máis aquí na agrupación cultural Na convocatoria da agrupación cultural O Facho eh, Grazas por estar desaqui eh, Grazas a Portas Ártabras, eh, como a sempre pois, Por, por deixarnos o local eh, Hoxe imos eh, facer algo que normalmente non temos costume de facer Que é visualizar un vídeo un vídeo pues, eh, sobre Altri eh, que imos adicar hoxe as mulleres eh, da plataforma Ulloa Viva mulleres bravas, defensoras do seu, do agro eh, da, da su, dos seus costumes e do, das suas actividades cotiás eh, hoxe no Día Internacional da Muller Rural entón, de momento hai muller rural esperemos que por moito tempo iso é polo que hai que loitar eh, sempre por ese tipo de de actividade e non rural co problema que hai de desruralización e todo o que ven consigo con estes monstros que aparecen por aí e que van ser, en realidade que van comer eh, ese espazo e van acabar con moita da actividade porque iso é é algo que é evidente e é, é que xa pasou noutros casos e que por desgraza pois, está a acontecer. Ben, pois vou ser breve porque despois temos conosco a, a Pablo, Santiago, e que nos vai falar despois un pouco do un pouco de aí. Vai facer a introdución do que o vídeo en sí. E Altri a sede insostible en unha reportaxe feita entre marzo e abril de 2024 que percorre varias das zonas afetadas polo futuro proxecto da Xunta, Altri e Grenalia. O documental foi estreado o 18 de maio en Melide e desde aquela proxetouse en 20 vilas e cidades do país, además de en Segovia e o vindeiro sábado 19 de outubro en Barcelona. Ben, todas as proxeccións foron acompañadas de horas e horas de coloquios en moitas ocasións coa plataforma Ulloa Viva. O xeimos facer aquí algo pois, semellante. Este documental fixeron no Elena Martín e Pablo Santiago, que está connosco, e da cooperativa Xarda. É unha producción man a man con o salto, con o salto galiza. Tamén contou ca colaboración de varias asociacións ou organizacións da sociedade civil que votaron a man na produción do audiovisual. E ben, eu xa non teño nada máis que dicir, e xa vos deixo con el que faga a verdadeira introducción. E, eixo, moitas grazas pol estardes desaqui e, e que vos viste. Escojad, me... bueno, vale. no voy a hablar muy alto, que tengo la voz un poco mal. Eh, bueno, voy a empezar a explicar un poco por qué fijamos o, o documental. Porque este es un tema que ya llevábamos conocido desde 2021, pero hasta este año no saltó digamos, como saltó, ¿no? Eh, saltó después de la selección, se decidimos hacer algo y no sabíamos muy bien o qué. Eh, no salto Galiza pedimos hacer una serie de vídeos curtiños unos reels, estas cosas que viralizan tanto y eh, en cuanto fuimos a salir ya segunda vez vimos que que sí, que lo mejor viralizaba mucho, todas estas cosas eh, que ahora se valoran, pero eh, al final decidimos hacer un documental un poco más longo bueno, largo, 25 minutos, ahora llamamos de largo pero da para mucho más, eh, quedan muchas cosas fora. Entonces, primero, dar vueltas gracias a la asociación OFACHA y también a Cortas Artablas por, por poner audiovisual jornalístico que no es fácil. Sobre todo cuando no hay productoras detrás ni no, sabes que es pues, que fichémoslo a dos personas en no, un tiempo libre, así, por decirlo así. E está feito por Xarda, que es una cooperativa que somos Elena Martín, eh, que somos quienes fichemos o, o documental. E, e coa colaboración do, do Salto Galiza, que non sei se sabedes, que é un medio digital que de feito tres das persoas que o iniciaron pues, son, da, son daquí da Coruña e agora, bueno, ainda seguen, pero doutra maneira e, e bueno, dicía que fixemos un proxecto un poquinho máis, máis longo para poder ter estes espazos eh, que acompañaran á plataforma Olloa Viva para que elas puideran digo elas porque son case todas mulleres Eh, para que las pudieran eh, explicar o seu, bueno, a súa problemática eh, acompañado dun vídeo non parecíanos como unha maneira moi natural de, de falar deste tema non ver un vídeo e despois falar que é un pouco o que penso que imos facer aquí eh, como dicía o compañero pois pues, si, sí, xa puxemos en vinte tantos sitios eh, está servindo para... bueno, para iso, para falar do tema inda que bueno, servirá de pouco se final vai adiante que... Porque, bueno, eso suponho que despois será un tema que, que sairá. Despois do documental, se credes, falamos de, de en que punto está todo. Pero, básicamente está igual que hai sete meses. de Esperando que xente con moito poder decida que, final, puís. Pero, bueno, eh, unha das cousas que está clara é que a única maneira de farálo é estes espazos. E, bueno, vou comentar un pouquinho de que vai o, o documental. básicamente a idea que teñamos ao principio era como... Nos, na cooperativa, gusta nos viaxar eh, todo o que facemos en forma de viaxes entón, eh, esto pux, foi un pouco a auga do río que, que curso vai levar non? Entón, van coller a auga eh, até 46 millóns de litros dun, dun encoro que xa ten problemas van leválo a unha factoría por unhas tubaxes de 12 km. na factoría van facer un proceso eh, outros 8 kilómetros de tubaxes vai levar a, ao sexo que é unha parroquia pequena do, da Golada que bueno, creo que tengo 100, bueno, 100 personas no censo pero realmente hay 10 15 20 no sé, e, e van a soltar todo ahí es un poco el transcurso que facemos entonces hablamos pues, de ese camino do, también los efectos que puede estar no no emprego porque es una zona que muy te siente bueno eso es zona rural no sentido de que no hay futuro ¿no? Pues, realmente allí pues hay un montón de proyectos diferentes que decir no precisan para nada este tipo de, de industrias máis alá de que este tipo de industrias non son necesarias en ningún caso. E, bueno, vou comentar aquí só tres cousinhas eh, que non se falan do documental, porque o documental, para que se conheceda xa un pouquinho o problema, é moi introductorio do da problema, entón, hai moitas cousas que ve, ides ver que xa sabedes, seguramente. Pero quería comentar tres cousinhas que non falamos e que e que non se falan demasiado en medios e que, e que me parecen importantes. Eh, para mí a máis importante, é porque sempre se di al trinón, al trinón, pero realmente quen impulsa isto, quen ten a idea disto, eh, é a Xunta de Galicia. Este é un proxecto público, 100%, excepto o investimento. Eh, este é un proxecto da, da Sociedade Impulsa Galicia, eh, que a presidenta é unha conselleira, consellera lorenzana, eh, e o CEO é un Julio Pombo, creo que se chama, que é o exasesor de Rueda. É dicir, este é un proxecto da Xunta. É sí, dicir, ten tanto sentido dicir xunta non como altrinón neste punto. De feito, se mira de, bueno, impulsa Galicia, que esta sociedade que se creou especificamente para pedir os fondos europeos, está formada por un 40% da propia xunta, un 38% da banca, e despois, sin menor medida, Sogama, que tamén é pública, é reganosa, pero non, porque, bueno, pero é unha empresa do régime igual que calquera das outras. E vedes tamén, pois, o... quen apoia o proxecto, dicir, a voz, a región, pois, todos os medios do régime, pois, pois está claro que é un proxecto público, un proxecto público que necesite investimento privado, que van, en este caso serían 750 millóns a primeira fase de, de Green Fiber, que son Altri e máis Grinalia, que, bueno, Grinalia xa sabéis, bueno, non sei se sabéis, pero que mandan Grinalia era de Beatriz Mato, que tamén foi conselleira, é dicir, esto, todo una... sabemos todos quen son. Eh, eh bueno, resumindo moito, eh, Impulsa Galicia cando despois da Covid creánse fondos eh, para descarbonización eh, recuperación, todo en clave positiva, reactivación da economía e demais, eh, a Xunta crea esta sociedade. Em, eh, el feito centrado en agua de impulsa-galicia.com, que se chama, podedes ver, pois que si, sí, que foron eles os que tiveron esta idea e que despois presentaron esta, esta proposta a varias empresas. Altri e outras tres, catro empresas de eh, mandaron unha proposta e gañou a de Altri. Nunca saberemos cal foi o criterio para decidir que foi fora Altri. Pero bueno, podemos imaxinalo. Eh, queria destacar que non é un proxecto novo, quer decir, eh, o proxecto presentouse en 2021, en 2022 eh xa estaba publicado que, que se quería primeiro era unha fábrica, esta mesma fábrica e aí unha a mariña. Os veciños da, da Marinha supostamente querían, ata fixeron manifestacións para, para que quedara ali. E, finalmente non, por tema da captación de auga, decidiron que era mellora a Urioga por tema de posición, e, bueno, por, por ubicación e por la, tamén supónse por o acceso a Eucaliptos, según dixo e, o, o CEO de Altri nunha rola de prensa que, na que estivemos en, en Santiago, e que a verdade contestou a todas as preguntas. Mentiu en todas as, as respostas, pero estivo. E, e nada, tamén destacar que este proxecto de 2021, 2022, todos os partidos políticos se apoiaron e tiveron que pasar unhas eleccións para que dixeran que non. Cira, ata o bloque, os partidos da esquerda do PSOL, eh, non des parecía tan mal isto. Parece un pouco ingenuo pensar que unha fábrica como esta, porque as dimensións xa se sabían, ainda que non se sabía a captación de agua ademais, Que bloque, Podemos, PSOE... Bueno, PSOE, non sei, isto non metendo na esquerda, pero... A ver se sabemos o que defeitou. Bueno, Pepe Blanco tamén. E psoe O PSOE veis a quen decida se isto vai adiante ou non. Eh, o caso, que me parece un pouco ingenuo, que os partidos á esquerda do PSOE, ata hai uns meses, ningún ano, eh pensaran que este proxecto, pois... non, que iba ser boi, que vas a xerrar o emprego. A ver, pois non, dicir... Esto es Galicia ya sabemos cómo funcionan ENCE, ALCOA, TOURO y todos estos proyectos una vez que se ponen. Y nada, simplemente eso, mencionar, ya, ya os deixo con documental que esta es una historia más de 50.000 que hay en Galicia ENCE nos han los 50, la eh, planta de ALCOA nos 70, TOURO nos 80, decir, TOURO ahora vuelve, quieren volver a abrir después de las desfeitas que, que crean, ALCOA sigue contaminando ningún, ni nada, ENCE no hay manera de pecharla, Eh, sí, implica ence pechar co implica botar a xente arroa esto se pon como imos pechar non hai maneira de pechalo entón, bueno, eh, o momento de pechala é agora eh, porque senón estamos vendidísimas eh, nada máis non sei se falei moito pero bueno, despois se queredes contestamos a a preguntas que seguro que hai.